Və deyir: Onlar deyə peyğəmbərdən deyir. Yəni öz götürdüyün götürəndən sonra sizə hücum eləyəcələr. Onlar deyəndə sizə xoş gəlmir. Onlar deyir, siz elə ki, sizin başınıza Allah çınarlar. Siz peyğəmbərə kömək eləmiyəsiniz. Sakitdə dayanırsınız, peyğəmbərin işi qurtaran sonra gələcəksiniz üstə özə. Yəni sizə hücum eləyəcələr və siz də və yəni siz də gəlib işə alacaqsınız. Yəni də götürəcəklər. Bunu da deyir yəni ki, həm sənə, həm də Peyğmələ eynəcəklər, ziyan yetiricəklər. Yəni deyir ki, yəni, Qureyş sizi neynir? Ben deyir ki, Qureyş də Allah-dır. Yəni, sizi neynir? edir. Sonra gəlir Qureyşin yanına. Bunlar da qanunə deyir ki, Peyğmələ qarşı çıxmayın və siz saçlı gözlələyib ki, siz əhdi pozmamışsınız. Sonra gəlir Qureyşlərin yanına, Məkkələrin yanına və deyir ki, Ben Qureyş qəbiləsi sizlə elədi Sinan ilə belə bir ittifaq yura, peşman olublar. Və deyir, ola deyir ki, sizdə peyğəmbərlə ittifaq ediblər artıq. Məhəmməd ilə ittifaq ediblər ki, onlar deyir, yəni Qureyşlə görüşən vaxtı, Qureyşin başçıları görüşsünlər, bir vaxt təyinləsinlər. Görüşəndə Qureyşin ağsaqqallarını əsir kimi götürsünlər. Yəni onları o xəyanət etsə, əsir kimi götürsünlər və yəni peyğəmbəri versinlər. Hə, həmçindir Qatıfan qəbirəsindən, Qureyş qəbirəsindən və Qatıfan qəbirəsindən əsr kimi götürsünlər Asaklıların və gətirib Peyğəmbərə təsəm edilsinlər. Onlar deyirsə, alladırlar, yəni siz bir tələ qurublar. Və deyir, və həmin o sahabi deyir ki, Nulay bin Mülməsud deyir ki, onlara, əgər deyir, yahudlər sizə göndərsələr ki, adam göndərsək, gəlin, söhbət edək, razılaşıq, nə bağda adam göndərsək? Bir nəfər də olsa göndərməyin ki, onlar sizin elinizdə əsə götürüb xəyanət eləsə, göndərməyin. Sonra gəldi yana Qəbilsinin yanına, deyir ki, bəs yəni Bənu Qureyzə belə deyəli, necəcür məccə, yəni qureşlərə demişdi, hamsinin Qəbiləsinin yanına gəlib onlara bunu deyir. Eynisə onlar deyir. Və artıq hər iki tərəf, həm Yahudilər, yəni Bənu Qureyzə qəbili, həm də qureşlər bir-birinə ittiham edirlər siz bizə yəni, allatmaq istəyirsiniz. Və deyir, beləliklə, yəni, bu sahabi yəni, yəni, yolla həmin o iki tayfa arasında bir-birinə qarşı şəhk şübhə yaradır və onlar bir-birinə inanmırlar və heç bir şey edə bilmirlər, yəni bir birləşib bir şey edə bilmirlər. Və bu da Peygamber s. s. yəni həmin sahabi öyrətdiyi bir üslub idi. Yəni bu cür, ancaq onlar yəni, bu cür parçalama olar. Sonra başqa o bir möcüzə isə Yəni, Allah talanın şiddətli, şiddətli bir külək göndərməsi idi, şiddətli bir külək göndərməsi idi. Qaranlıq bir gecə idi, deyil, səhabələdilə ki, qaranlıq bir gecədə həm də soğuk idi, həmin gecə. Allah tala şiddətli bir külək göndərir. Şiddətli bir külək göndərir vədir, bu külək müşriklərin bütün qazanların, yəni yandırdırları odları, o çıraqları hamısını söndürür, hətta deyil, Bəzidir dəvələri, yəni qumla örtmüşdür. O qədər şiddətli qum əsmiş ki, yəni kül əsmiş ki, həmin o qum dəvələri örtmüşdür. Çünki dəvəri bilirsiniz, yəni ki, dəvə yatan vaxtdır, ayağını bağlayırlar. Yəni əli yoxdur dəvənin. Dəvənin əlinə bağlayırlar iplə, ayağı qura bilməsin. Yəni ayağı dursa nə edəcək? Çıxıb gedəcək yəni qaranlıqda. Onun üçün ayağına bağlayırlar da yerə möxcd vurmuruzlar. Ağına bağlı dəvə ayağı qura bilməyirdi. Onda külə gələndə Yəni, qum örtmüşdü. Çünki dəvələ artıq ayağa durabilmirdilər. Və Allatala bu, küləydə Allatalanın göndərdiyi bir qoşun idi. Müşrikləri qarşı göndərdiyi bir Allatalanın qoşun idi, yəni ordusuydu sanki. Və bu, e, haqda buyurur ki, Qur'an-ı Kerimdə, Yəyyuhəllədinə əminu, udkuru nəəmətə Allahə aleykum, izcəətkum cunudun fərsənlə aleyhim rihan Vacun urdan elm tələvə və kənə Allahu bə mə təaməlun iman gətirənlər, Allah təala sizin üzərinizə o neməti xatırlayın. O vaxt Allah təala sizə bir qoşun göndərdi. Yəni e, küləy göndərdi və o küləy ilə bərabər bir sizin görmədiyiniz qoşun göndərdi. Bə kənə Allahu bə təaməlun və Allah təala sizin etdiklərinizi görürdü. Siz nə edirsiniz, edirdinizsə Atəlla onların hamısını görürdü. Bu da Əhzab surasının 9-cu ayəsidir. Əhzab surasının 9-cu ayəsi Peyğəmbərsəmmə ilə vaxt edir Hüzeyfə ibn Yəməndən. Və bu hədisdə Hüzeyfə rəziyallahu anhu bu gecədə, yəni bu küləkli gecədə baş verən hadisəni bəhs edir. Və həmin səhabə deyir ki, o gecədə biz deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin, yəni Əhzam gecəsi o külək gəldi. Güclü bir küley gelmişti. Çok şiddetli bir küley. Ve Peygamber bu vakti dedi ki, aranızdan bir kişi gidip, yani düşmandan bir haber getirebilen yoksa yok. Değil, hepsi terp anmadı. Ama sarkısı oturmuştu. Yani, kim çıkar yani böyle küleyden? Güclü bir küleydi. Sonra Peygamber sallallahu anh ve Peygamber sallallahu anh dedi ki, kim gidip yani o haber getirir? Ve böyle iddianı Allah'tan ile kıyamet günü mümkün bir gider. Allah təhərlə belə edəni, yəni buz edəni, qədib, o e, hal azıqa qədib Taifəyə baxıb gələnə, Allah təhərlə mənimlə qiyamət bir yerdə dər. Və Huzeyfa r.ə.qədə ki, biz ilhamımız sakin durduq. Və deyib, bizdən hez siz Peyvəməzəm cavab vermirdi. Peyvəməzəm bunu üç dəvə təkrarlayır. Üç dəvə deyir ki, ölçək siz tərifəmdir. Sonra Peyvəməzəm dedi ki, ey Huzeyfa, yani Huzeyfa r.ə.qədə ki qəh və gənc bizə o tərəfindən xəbər gətir. Gənc bizə o tərəfədən xəbər gətirir. Və deyir Ruzeyfə ki, məndə artıq heç çıxış yolu görmürdüm. Artı də peyğəmbər sə məni adımla çağırmışdı. Yəni artıq baxa deyə bildim ki, sən sə Ruzeyfə. Yəni artıq yəni məni çağırmışdı. Və mən deyir Durub peyğəmbər yanına gəldim. Və deyir elmə yəni, bir şey götürüb yəni getdim baxmağa. Həmin qoşuna, yəni, baxmağa görə nə xəbər var? Və deyib, peyəməzəm yanına çıxandan sonra mən deyək sanki rahat bir yerdə gəsirdim. Mən deyək sanki rəhəyə bir şey küləzədə əsmirdim. Yəni, rahat bir yerdə gəsirdim. Hətta deyək, gəldim olan yanına. Həmin o, tayfanın yanına gəldim. Və gördüm ki, Əbun Süfyan yəni arxasını oradan tərəf çevirib, devamıb. Yəni, arxasını Oda tərəf çevirib, deyən və deyir mən deyir, bu ax görürüm ki, Abusufyan öldürmə məqamıdır. Və oxumu götürdüm, yaya qoyanda yazma düşdüm ki, Peymazan ki, "Bəs mənim bir problem çıxartma. Yəni bir səbəb yaratma ki, qoşun təzə gəlsin. Aydan deyir ki, sakitcə ged bax gəl." Və mən deyir, Peymazan bu sözünü eşidəndə, ki, "Yox, Abusufyanı öldürsəm nə olar? Qələş daha da hissələr və qaçıb getməzlər." Və deyir, mən deyir, qaytarıb oxu yerinə qoydum. Və deyir, mən deyir, bunu gördüm ki, artıq deyir, yəni qoşun həmin yerdən artıq çıxıb gəlirdi. Çünki deyir, onların bütün qazanları dağılmışdı, bütün odları sönmüşdü və deyir, hətta bəzi heyvanlar deyəli yəni, yerdə yəni, torpağın altında qalmışlar. Və deyir, mən deyir, Fəvaz amma gəldim və onun yanına gəldə düşmən haqqında xəbər verəcəm. Və deyir Peygamber səsələn mənə özünün ən gözəl əbasını, yəni ən gözəl libasını Peygamber mənə verdi və deyir Peygamber səsələn həmin əbadədəcə, həmşə namaz qılardı və onu çardıb mənə qeyndirir və deyir bundan sonra mən yaxdım, uzanıb deyir, yaxdım hətta deyir səhərə qədər elə yaxmışım, heçsə xəbərmə olmayıb sonra deyir, gördüm ki Peygamber səsələn mənə oyadır və deyir ki, Qum ya nəvvam Və ki, peyomasa məcid, dur ey yatağam, yəni, məhkəm nə yaşı yatmırsan, dur ayağa, yəni, o qədər çalınma ki, Və başqa bir rəvayətdə gəlir, yəni bu, Hüzeyfənin rəvayətinin rəvayətində əlavə olaraq, Hüzeyfə deyir ki, yəni, hadisənə danışır və deyir ki, məndir tayfanın yanına gələndə, yəni ora gələndə, görürüm ki, Allah tal yəni, onlara böyük bir bəla verib, onlara böyük bir bəla verib. Həftədən ona bütün qazanları, bütün qabları, hər şey deyir, darmadağın olmuşdur. Və bu Sufyan dedi ki, ey Qurayşlilər, sizlərdən biriniz öz yanında ona fikir versin ki, onu külə yaparmasın. Yəni ki, hər öz yanında ona fikir versin. Və deyir ki, mən bu vaxt, elmuz atdım, deyir, bir nəfə vaydı, elmuz atdım, onu qaldırdım, ayağa deyir, onu əlmə tutdum. Və ki, sən kimsən? deyək ki, məsələn, frankəs o, frankəsənəm Sonra, Əbu Süfən deyək ki, ey, ey qürəşlər, siz deyək, Allaha hamdə olsun ki, yəni, elə bir yerdir deyəməsiniz ki, burada artıq deyəmə mümkün deyil. Yəni, burada artıq səbrələmək mümkün deyil. Artıq deyək, hər şeyimiz məhv olub. Yəni, hər şeyimiz dağılıb, məhv olub. Və gəlin biz burada çıxıb gedək və deyir, sonra Abu Sufiyyərin həmin yığır və oradan çıb gedirlər və Qüzeyif radiyalar həməni gəlib bunu peyamə xəbər verir və beləcə, yəni bu cür 24 gün ərzində olan mühəsirə, mühəminə olan mühəsirə sona çatır və müşriklər kör peşman və gözlədiklər qədər də uğurlu olmayan və məğlub olduları bir döyüşdən geri qaydılar və Müslümanlar bu döyüşdə o qədər də çox itki vermirlər. Müslümanlar bu döyüşdə o qədər də çox itki vermirlər. Yəni ümumən, yani, sayı təxminən dediyimiz kimi yani, altı nəfər olur. Müşriklərdən isə təxminən o qədər də müşriklərdən adam ölür. Və bundan sonra, yəni bu döyüşdən sonra başqa bir döyüş olur. O döyüşdə hansı ki o qəbilə, o tayfa peyğəmbərə səs mə xəyanət et etmişlər. Həmin o tayfada Bəni Qureyza yahudları idi ki, Mədənədə yaşadırlar və Peygamber Səsələmə xəyanət etmişlər. Və ondan qabaq, yəni, yəni bu döyüşdə olan hikmətlər haqqında danışaq və sonra dərsimizi bitirək. Peygamber Səsələnin bu döyüşdə xəndir qazıtması, Quran kəmdə buyurduğu ayədə deyilir ki, Allah Allah buyurur ki, onlara qarşı bacardığınız qədər qüvvət çıxardın. Yəni, orada çıxardın və ya qazmaq da dövüşdə bir vasitə idi və Peyvməsənə bundan istifadə edirdi. Onun üçün hədsləri gəlir ki, hikmət, yəni hikmətdə olmaq, ağıllı olmaq, müdürlük olmaq, müəminin axtardığı bir şeydir. Necə ki, insanın bir qoyunu itir, inəyi itir, dəvəs itir, düşüb, onda cəşi axtarmır, görəyib burdan keçib, yoksa burdan keçib, həmçinin hikmətdə olmaq da müslüman üçün belədir. Yəni, müslüman həmişə, Bunu axtarmalıdır. Həmçinin Peyğəmbər səhəm bu döyüşdə böyük şücağət və böyük hikmət göstərir. Və burada hakimlərsin və həmçinin məhkumlar üçün də böyük ibrət var. Peyğəmbər səhəm belə etməsin Və çünki Peyğəmbər bu döyüşdə belə bir çətin anda sahabələrdən geri qalmırdı. Peyğəmbər səhəm deyə bilər ki, mən Peyğəmbərim siz işləyin. Lakin ki, xeyir, Peyğəmbər səhəm sahabə Cənn sinəbini bərabərlikdə işləirdi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu döyüşdə, yəni səhabələrin qarşı olan yəni mülayimliyi, onlara xoş rəftarı, yəni tək etmirdi. Nəzər yetirməsin Cəbir rədiyallahu onu qonaq çağıranda, Peyğəmbər həm günümcə, gümcə onun evinə gedir. Və yəni orada belə bir mövcə göstərir. Və həmçinin yəni başqa yəni də var bu Döyüşdə də burada bəzi şərait hüqumləri də var. Və inşallah bu qədər bəsdir. Və gələn dərsimizdə inşallah Bənu Qurayza qəbiləsinə qarşı olan Sabah ərəbəmin Rabbil alamin və salatu vesselam ala Rasulillah Nebiynə və alihi və səhbihi və men tabe'uhu işan la yumeetin amma ba'd. Deməli, bu günkü inşallah Ben Qurayza qəbiləsinə qarşı olan döyüşdən danışacağıq. Məkkənin dərsi götürdük ki, Ha, sər döyüşü olur. Xəndər döyüşü, yəni əhsab döyüşü, əhsab. Döyüş. Və həmin döyüşdə müsəlmanlar qalıb gəldilər. <gülüyor> Baxın, əslində döyüş olmasa da, lakin müsəlmanların, yəni qurdular o döyüş üsulu ilə müsəlmanlar qalıb gəldilər. Ondan sonra həmin dərsin içərimiz demişdik ki, Peyvamaz sizə xəyanət etmişdi bir qəbilədə. Bu da Bənuqurezə qəbiləsi idi. Yahudilər yəni mədnədə yaşayan Bənuqləzi qəbirəsi, Peygamber s.ə.sələmə xəyanət etmişdilər və bu döyüş qıtarandan sonra Peygamber s.ə.sələm həmin qəbirədən qısa salmağa getdi. Xəndəy döyüşü qıtarandan sonra, yəni əhzab döyüşü, Peygamber s.ə.sələm gedir həmin qəbirədən qısa salmağa, yəni Hicrətin 5-ci ilində, Hicrətin 5-ci ilində, zirgedi ayında, yəni bu ayın əvvəllərində Peygamber s.ə.sələm gedir həmin qəbirənin, yəni, yəni qəbirənin üz Və səbəbini də bildiyiniz ki, həmin döyüşün, pəlma səvəmin səbəbi onların pəlma səvəmə qarşı etdikləri xəramət idi.